kwa kweli ahadith na dalili zinazokuanza naonaanisha haramu ya picha ziko wazi kama hadithi kulimsonyorina katika narikala wanachora picha wako katika moto haya ni hadithi ambayo kwamba zinakataza kuchora na wakati ambayo mtume uh, alipoingia uh, katika nyumba akaona uh, Aisha uh, kuna, kuna pilo fulana ambayo kwamba ina picha mtume Muhammad na wakati ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposemwa kuwa ilikuwa kumalaika aja amtembelee na hakuweza kumpujia akasema kuwa malaika waingii katika nyumba ambayo kwamba kuna picha na mbwa hizo hadithi ziko wazi ngawa baadhi wanajaribu kufanya ta'wil kuwa hizi picha zikusudi hizo picha za kawaida zinakusudia picha za zile ambaye jismu ambazo za kuchongwa ila katika masuala ya usuli wa tawil da, da, da, dalili ikikuwa dhahiri ukitaka kuitoa katika hukumu yake dhahiri kupeleka kwa maana nyingine lazima uwe na dalili dalili ambayo inaweza kuwa kwa Qur'an au dalili yote ambayo kwamba mukni na kwa wengi wanaviona kwamba kwamba tunawategemea hakuna dalili ambayo kwamba iko wazi ambayo mukni kwa kuwa picha ambayo kwamba imepusudiwa ni picha ile picha ya picha ya kuchonga sipokuwa hiyo kwa hivyo kwa ufupi maana mama mwafikiana wote picha kuchongwa ni hizo picha za kusonga kama masanamu ni haramu wakataalifiana katika picha ambapo kwamba zinachukuliwa katika swara wengine wakachukua dhahira hadithi hadithi mekujo zimekuza zimeonyesha kuwa ziu, picha zote ni haramu isipokuwa katika ba mlangu wa dharura kama watu passport na mengine na kuna wengine wakafanya tawili kuwa hizo haramu lakini kwa akrabu dalili ni wale ambapo kwamba Wanaharamisha na wengine katika mashariko zetu wamebainisha hayo kinabibazo wa ghairu dalika mngo wa ulema والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله.